Puasa hari kelahiran Kalau puasa hari kelahiran tidak ada Akan tapi ada makna syukur Mensyukuri hari kelahiran Sebab kalau kita bersyukur Boleh kita bersyukur dengan harta Anies, Ingat kelahiranku Aku telah dihadirkan oleh Allah ke bumi ini Berarti aku termasuk orang yang sudah Mengikat janji dengan Allah untuk bersyahadat Sebab tidak ada orang lahir ke bumi ini Kecuali di alam ruh sana Sudah membuat perjanjian dengan Allah Bahasanya dia tidak bersaksi Kecuali uh, tidak ada Tuhan selain Allah dan yang memang lulusan Allah. Berarti karena saya dia terlahir, berarti saya digolongkan oleh hamba yang bersaksi di alam arwah. Semoga aku tetap bersaksi sampai mati. Syukuran, ulang tahun. Wih, itu kayak ya, aneh. enak sekali. Akhirnya syukuri kok. Nabi nggak kasih contoh. Nabi nggak kasih contoh. Tapi Nabi pernah puasa hari Senin. Contoh atau bukan? Kira-kira. Ya, Rasulullah kenapa pun puasa di hari Senin? Nabi Muhammad menjawab fihi wulit karena hari itu aku dilahirkan. Jadi maknanya mana syukur bukan puasa hari kelahiran. Enggak ada perintah Nabi puasa Langkau di hari kelahiranmu enggak ada. Akan tapi bisa dimaknai bersyukur karena hari itu aku dilahirkan, hari itu aku selamat, hari itu ibuku selamat melahirkanku. Hari itu jadi boleh dimaknai semacam itu, tapi tidak ada puasa khusus hari kelahiran. Di hari kelahiran yang mau puasa enggak enggak enggak bukan sunnah khusus. Kalau ingin puasa, puasa saja. Seperti hari yang lain yang boleh berpuasa, maka hari kelahiran pun boleh berpuasa. Tapi tidak ada puasa hari kelahiran.